Вся його масивна постать вселяла жах своєю владністю й люттю, але Блад навіть не здригнувся. І під пильним поглядом його очей, напрочуд блакитних, на смаглявому обличчі, схожих на бліді сапфіри в мідній оправі, полковникові раптом спало на думку, що цей негідник останнім часом снахабнів. Таке становище Треба було негайно виправити. Тим часом Блад заговорив знову, спокійно і наполегливо. В ім'я людяності, повторив він, ви дозволите мені полегшити його страждання, або клянусь вам, я відмовлюсь від обов'язків лікаря. І будь я проклятий, якщо підійду хоч до одного хворого на цьому паскудному острові. Якусь мить полковник від здивування не міг і слова вимовити. Потім він вибухнув лайкою. «Сили небесні, ти ще смієш розмовляти зі мною в такому тоні, собако? Ти смієш диктувати мені умови?» «Так, смію». Блакитні очі Блада дивилися просто в обличчя полковникові і в тих очах спалахнули диявольські вогники безрозсудливості, породженої відчаєм. Кілька хвилин полковник мовчки розглядав непокірного раба. «Я був занадто лагідним з тобою», промовив він нарешті. «Але це не пізно виправити?» Він стиснув губи. «Я накажу лупити тебе доти, доки на твоїй брудній спині живого місця не залишиться». «Он як?» А що на це скаже губернатор Стід? Ти не єдиний лікар на острові Блад розсміявся. І ви скажете це губернаторові, якого скрутила подагра так, що він не може і кроку ступити? Ви добре знаєте, що він не потерпить іншого лікаря. Він розумна людина і знає, що йому потрібно. Та не так легко було вгамувати дику лють полковника. Якщо ти залишишся живим після того, як тебе оброблять мої чорношкірі, ти, можливо, оттямишся. Він повернувся до негрів, щоб розпорядитися, але голос його потанув у страшному гуркоті, що струсунув повітря. Полковник здригнувся від несподіванки, а разом з ним здригнулись його негри і навіть зовні незворушний блад. Усі четверо. Враз поглянули в бік моря. Внизу, у бухті, на відстані одного кабельтова від форту, замість великого корабля видно було тільки верхівки його щогл над хмарою диму, що повив корабель. Зграя сполоханих кроншнепів, знялася зі скель і закружляла в неозорі-блакиті, галасливо виявляючи свою тривогу і невдоволення. З височини, на якій стояли наші герої, Не розуміючи, що сталося, Вони побачили, як англійський прапор Зісковзнув слагштока на грот щоглі І зник у хмарі диму. Ще і на його місці замайорів золотаво-червоний прапор Іспанії. І тоді вони все зрозуміли. «Пірати!» – заривів полковник. «Пірати!» Засмагли обличчя його зблідло, а в маленьких очицях спалахнув лютий гнів. Охоронці сторопіли, і дико вишкіривши зуби, якось по-дурному вирячилися на володаря.